Учителя Разговорите през Среденте езера Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Учителя